Місяць підбив високо. Садки блищать, не шелехнуть і, віддавшись в обійми, своїм серпанковим снам. А москвич усе під парканом стерчить. Допізнав, блукаючи, повеселі, студент доблукав таки, доки один з юшкоїдів, похитуючись, вичелапав з Ягорового двору, став у затінку біля москвича справити малу нужду. Мершавий, маленький, в розчаленім капілюсі, добре, видно, наюшкувався, місяця не впізнав. Задарше в небо, мишачи своє обличчя, спромігся на жарт. «Не розберу, що зараз у нас, день чи ніч?» Маячила осторонь по статю нока в білій сорочці і ніби не чула жарту. «Ей!» – мовчало. «Ей!» – повторив юшкоїд вимогливим тоном. І тоді почулось у відповідь – стримане, спокійне. «Якою це мовою, ей?» «Що-то вгорі, місяць чи сонце?» «Не можу знати, я не тутешній». Юшкоїд підступив до студента ближче, розглядав з підозрою. «Чого ж тут стовбичиш? До машини приглядаєшся?» «До всього». «Іч який, не тутешній. Свідки ж ти?» «З двадцять першого». «Це що, завод номерний? Поштова скринька?» «Ні, не скринька. А що ж? Вік». Допитувач довго солопів, потім таки дотямив, прохрипів смішком. «Ти диви, іч, потомок, нащадок виходить». «З двадцять першого віку. У гості до нас? На юшку?» «Ну, як же воно там, у двадцять першому? Цілуються ще? Рибку ловлять?» «Рибку ловлять, а дармоїдю поменшило, інформував Баглай з підкресленою серйозністю. «Схапух та бюрократів, уявіть собі, чучела поробили». «Хм, чучела, цікавець посопів. Це ми теж уміємо». «Так звідки, кажеш, гармонійна особа? А паспорт у тебе є?» Навіть не знаю, що це таке, і чути не чув. Ну, хоч будь-які документи, які свідчать твою особу. Баглай ступив кроку перед, сказав стаємничим притиском. А у вас є? Капелюх насупився. Ми вам не підзвітні. Ви рібінспектор, охоронець Дніпровських щук та сомів. А хоча б тільки чого доскіпуєшся? Цікавить мене ваша особа. Чи не анонімку хочеш написати? «Признайся, для анонімки!» І тут йому було видано з насолодою, з веселим знущанням знаменитий зачеплянський афоризм. «На нашій вулиці анонімок не пишуть!» Скапелюшений був у подиві. «Скрізь пишуть, а у вас що, усім задоволені?» «Ні, фальшаків не люблять». «Це про кого ти?» «Про тих, що вдень нас моралів а вночі відочують». На це саме і нагодився, хряпнувши хвірткою, ще один юшкоїд – рослий у ростемнутім кітелі парусинові, з одутлуватим обличчям, що неприродно біліли від місяця, наче припорожене цементом. Голова велика, блищить за лисинами, кущик із трьох волосин, далекий прамну козацького оселедця, розкошлав сріденько. «Чую, чую голос Баглаєнка», – Батько розговорив лобада суганець, «бо це ж таки був власною персоною він». «Правильно, розтлумач в цьому темному, що таке за діплянка". Вона вище анонімок, в ній гордість є. Давненько я не бачив тебе, Миколо. Ти все такий же, з догматиками воюєш. Я теж їм спуску не даю. Ну, а твої димовловлювачі, де вони? Під цукном. У кого? У вашого брата. Бач, ти гіжаком усе. А я ж тебе ще на шиї катав на перевінки з Іваном. Вугілля бігали з ним до переїзду красти. На ходу із платформи вихапували, щоб ти тут, поцверінок, не замерз. А ти у віддяку тепер всяке на мене горнеш, прізвиська даєш. Хіба це чесно? Нам, металургам, не личить чвари розводити. Нам треба купи триматись. Ось що я тобі скажу. В мене й без тебе ворогів хоч греблюгати. От тих потайних, що по кабінетах. Колись ти і дядька Ягора до ворогів причисляв, а зараз нібито в дружбі з ним. Все тече, все міняється». Це точно філософ підмітив. Міняється, та ще як? Тепер на відпрацьованих догмах далеко не поїдеш. Треба муском ворушити, нове шукати. Як оте Потьомкінське арештування на соборі? Ну, от, знову ти за своє. І хлопець ти, хороший, Миколо, сім'ї чесної, батько ж твій із моїм нерозлий вода були. Обом їм, товариш Сарго, руки А сам ти вибериш за прямоту на старовині, звихнувся. Ну що тобі, юнакові з робітничого шукати в тому строхолявілому Яворницькому? Собори, шаблі козацькі, корені, та ж усе реквізит історії, мотлох минулих віків. Як ти цього не розумієш? В епоху ракет хіба так нам займатися? Головний конструктор, та ще ми з тобою тільки знаємо, до яких речей зачеплянка рук докладає. Так пора ж їй справити обнову. Ви молодь підтримайте мене, і я завтра вам на місці цього собору он яке молодіжне кафе відгрохаю, з повним комплексом, кафе лялечку. В області тільки ахнули б, шашлична, чабуречна. А поряд раковина для естради, атракціон, чортове колесо над усією зачіплянкою. Гуляй, не хочу. Невже не запалює? Ні, отакі ви, теперішня комсомолія. Нема у вас вогника. Треба, щоб навколо тебе греміло, співало все. Більше вигадки. Де ваші культпоходи? Нові обряди? Ти можеш, звичайно, спитати. Ну, а своє, наше, спадщина національна? Та хіба я проти традицій? Хіба я безбатченко який-небудь, волоцюга безпадшпортний? В козацькому стилі можна ж усе оформити. На фасаді кафе запорожець стоятиме із списом, або козак-мамай сидітиме з бандурою в шароварах. Навіть і кафе можна б назвати Козак-Мамай або У Козака Мамая. Хіба ж не здорово було б? Але Цур, моя ідея, беру патент. Отак-то. Треба міти розкинути мислію по дереву. А ти думав, даром я на культурі сиджу? І вдоволено засміявшись, він рушив був до машини. Потім ще вернусь, сказав упівголоса довірливо. Ти тут над цим ягором попрацюй, бо приїздять, питають про ту історію з Титаном. А Ягор тоді ж був на заводі? Тільки не хоче на цю тему. Може, має якийсь грішок на душі? А який подвиг? Тільки стало відомо, що німці збираються заводський витвір у переплавку пустити. І тієї ж ночі під носом у окупантів зникає титан. Невідомі якісь повантажили його на платформу. Загнали з брухтом у заводський тупик. Десь там на відвалах між брухтом аж до приходу наших пролежав. Зумів його хтось уберегти. Хіба це не героїзм? Героїзм, згодився Микола. «Ну, от ми й порозумілись нарешті. Привіт матері передай. Вона в тебе старушка хоч і сувора, але справедлива. Медаль би їй за те, що тебе без батька вигляділа». І взявши мершавого свого приятеля за плече, Лобода повернув його лицем до Баглая. «Підніми капелюх. Глянь, яких орлів дає робітничому класу візичі Хоч на фестиваль. Краса і стила, статура, мускулатура. От чаюги хлопці». Тутешніх ти краще не чіпай, краще тихенько обмени, бо в нас такі. Піймають, голову очима назад поставлять, а скажуть, що зроду так була. Зареготав, І регіт його серед притихлості вулички пролунав дуже, упевнено. Ні, перед таким наврядче вистоїть собор той мотних історії. І Баглаєві навіть захотілось записати в який-небудь зачіплянський літопис. «Нема ненависті чорнішої, послідовнішої за ненависть відступника». Ренегата! Сіли в машину. Лімузинчик фуркнув, зняв куряву на всю вуличку. Стало чути в повітрі сухий присмак бензину, пилюки. Майнули фари аж біля собору, ковзнули по ньому, і видно було, як там Москвич чогось зупинився, і ті двоє вилізли з машини. Але будин кітель знову при місяці забілів. Що там їх зупинило? Наче ж і шин їм не проколювали. Хоча заціплянські... «Дітвора нахваляється зробити це, якщо не перестануть з діда його раюшку цідити». А двоє стояли перед собором, розглядали при місяці споруду. «В печінках мені цей ваш холодильник» кинув раптом лобода різким, озлілим голосом. «Арештування потьомкінське, лелека висиджує, ненавиджу всіма фібрами» і підняв стиснуті кулаки. Рибінспектор ніколи ринічно бачив свого приятеля в приступі такої злості. «Ар!» «Ар! Архітектурний пам'ятник!» – нагадав йому, щоб заспокоїти. «Пам'ятник? Який це вбіса пам'ятник?» – аж сечало презирство поблизу. «Що в ньому архітектурного? Мотлох історії і все?» «То ще треба докопатись, що хотіли сказати нам ті ваші допотопні січовики. Якомусь скрипникові вдарило в голову, оголосив пам'яткою, вніс у реєстр, а ми підступитись боїмось раби папірця». Витер спітніле чоло і ніби тільки зараз помітив рибінспектора. «Скільки мені цей безхозний собор енергіїв коштує?» «Кожен глузує, розігрує. Ти що?» «Вигадав, каже, потьомкінську штучку». А з другого флангу недоїдені, міллю, богомільні старушки пишуть і пишуть в різні інстанції. Незаконно закрили, мовляв, відкрийте. «Уважте старість, бо наші ж сини погинули на фронтах. З області невдоволені дзвінки». «Що там у тебе з цим собором? Чого ти йому ладу не даси?» «Спиши!» «Як це спиши?» «Ти ж влада, – солопів рибінспектор. Тобі карти в руки. Чи не знаєш, звідки зайти?»